Герб Біжвілевських муля в її очі. «Постійне бажання спати, спати. За три дні вже не допоможе жодна протиотрута. Спати!» Грюкнули вхідні двері. Стефанія підвелася і визирнула у вікно. Біля ганку зупинився екіпаж Ірени. Стефанія вийшла з кімнати і майже наскочила на матір. Та саме йшла до дитячої на голос Генрика. «Доброго вечора, Стефо!» Вуркутнула вона весело і, зупинившись, здивовано подивилась їй в обличчя. «Ти нині ніби бліда, чи мені здається? Нехай вже запалять свічки темно!» «Візьміть, мамо!» Стефанія простягнула їй табакерку. «Це, здається, ваше!» Принаймні у домі батька безліч таких з вашого посагу. Ірина взяла табакерку і покрутила її в руках. Ти ніби не нюхаєш Тютюн, нею грався, княжич? Дякувати Богові ні, що сталося? скинула брови Ірена. Стефанія хитнулася і ледве не впала. Ірина підхопила її під руку. Стефо, ти хвора? Ні, я чекаю дитину вже три місяці. Ірена відвернулася і закусила губу. Це Заріон знає? запитала після паузи. Ні. Цікаво, невже цього разу ти звинуватиш у своїй вагітності привида? Яке дивне слово, звинуватиш? А може, я вийду заміж, Жибраки у нашому роду вже є. Традицію започатковану, Тобі давно не п'ять років, Стефо. Роби, як знаєш. Ірина торкнулася рукою волосся і попрямувала до кімнати Генрика. Мамо, зупинила її Стефанія, обережно з табакеркою. Принаймні Генрику її показувати не обов'язково. Ірина озирнулася. В її очах промайнула тривога. «Де ти взяла її, Стефу?» «У себе під ліжком. Швидше за все, там був миш'як або стрихнін. Які недоречні жарти. Хіба я жартую?» «Доню». Ірина кинулася до неї, але зупинилася, притискаючи тавакирку до грудей. На її обличчі відбилася така невимовна туга, що Стефанія ні з того, ні з цього розсміялися. Істерично і голосно. «Альгіс!» – засміялася Стефо. «Альгіс!» «До чого тут дядько Альгірдас?» – здивувалася Ірена. Відчувши щось темне і недобре у тому, що донька назвала її брата пестливим скороченим ім'ям. «Хіба ж він не ж Хіба ні? Лягай у ліжко, Стефо, різко сказала Ірена. Не смій так про дядька Альгірдаса. Він служитель Бога. А я, я зараз привезу лікаря, ти тільки лягай, не хвилюйся, ми тебе вилікуємо і дитину врятуємо. Йди лягай, будь ласка, Стефо, вона стисла у руках табакерку і швидко побігла сходами вниз. Лікар не сказав нічого нового, лише, мабуть, приблизну дату смерті. Ірина спочатку довго плакала у кімняті княжича, а потім майже постійно сиділа біля ліжка Стефанії, відволікаючи її пустопорожніми розмовами. Приїздив Тадеуш. Він ніби постарішав, зблід і зовсім посивів. Сам щоденно міняв Стефані простирадла, мокрий від поту, і постійно вибачався за справжні та уявні гріхи, за нещирість, що стіною виросла між ними останнім часом. «Тату», – порибила його якось Стефанія, «якби я народила вам ще одного онука», ви прийняли б його до родини? Та де уж довго мовчав, відвернувшись, а потім устав, розвернувся і вийшов. Більше Стефанія його не бачила.